V posledních dvou večerech jsem se snažil vysvětlit podle modelu Vissudimaga proces zrání meditační moudrosti v rámci sedmi očist, tak jak je vysvětlen v Rataviníta Suta Mađimani Včera jsme mluvili o tom, jak proces sedmi očist je kontinuální proces. Jeho části se nenechají od sebe oddělit. My je oddělujeme aby jsme v rámci zrání naší meditační moudrosti chápali stále hlouběji a hlouběji. Dozrání jednotlivých částí je dozrání dokonalosti poznání. Dokonalost poznání jsme vysvětlili jako dokonalost očisty mysli. Aby mysl byla schopná správně poznat, musí se očistit, musí od sebe vzdálit a nakonec Pouta nečistot, na které je vázána. Pouta nečistot jsou pouta, jsme vysvětlovali sam samsárické existence a na samém začátku jsme mluvili o tom, že ve Maga proces očistý mysli, proces zrání moudrosti je proces rozvazování uzlu samsárického bytí. Včera jsme mluvili o tom, jak probíhá první část očistného procesu, očista ve smyslu kontroly smyslu morálním životem. Vysvětlili jsme proces očisty mysli jako proces odřezávání nečistot a vysvětlil jsem, že tento proces je vysvětlován v třech aspektech, tři způsoby odřezávání, takzvaná Tat, Anga, Pahána, Vikambana, Pahána samůčejna pahana. Tat anga pahána, první stupeň opouštění zašpinění mysli, nebo první stupeň bytí v mysli bez aktivních zašpinění, které dominují naše jednání činy a slovy. To je podstata tat anga pahana. To znamená odstraňování nečistot tím, že naše mysl pracuje na protikladech nečistot. Toto je stav, který prožíváme v běžné samátové a vypasanové meditaci, která nedošla do hlubších druhů poznání. Je to, mluvili jsme o tom, způsob opouštění nečistot mysli, především držení se morálních zásad a spojením mysli s příhodnými objekty, samata, samátovými, vypasanovými objekty. Tím, že naše mysl je spojená s příhodnými, samátovými a vypasanovými objekty, že se drží morálních předpisů. Přestože se v ní můžou objevit zašpinění, tyto zašpinění nemůžou dominovat jednání meditujícího. Toto je první stupeň, povrchní stupeň opouštění nečistot, který by meditující měl stále provozovat tím, že si zachovává přirozený stav vědomí, saty, pozornosti a uvědomělosti. Mluvili jsme o tom, že hlubší stupeň opouštění nečistot mysli probíhá ve stavu samády, světského samády. Světské samády jsme nazvali, učení světského samády jsme nazvali druhým stupněm očisty, druhou očistou. Takzvaná první očista se nazývá síla vysudy. My jsme mluvili o tom, že síla vysudy obsahuje prvky, koncentrace a správného poznání. Bez nich není možná. Obsahuje též saty a sampažania, obsahuje pozornost a uvědomělost. Bez nich není možná a obsahuje, jak vysudy maga vysvětluje, též kanty dokonalost trpělivosti, bez které tež praxe mysli bez dominance nečistých stavů nemůže nastat. Očista ve smyslu světského samády vikambana je očista, která absolutně nedovolí jakémukoliv nečistému stavu mysli během stavu světského samády se objevit. Ale znečištění mysli přesto zůstává latentní. A když meditující, pokud nedosáhl, třetího stupně opuštění nečistot mysli, samučeda pahána, když meditující vystoupí ze samády, znovu znečištění mysli i aktivní znečištění mysli, které pak dominuje naše jednání slovem a činem, se může objevit. Čili očista mysli ve smyslu vikambana, ve smyslu potlačení, absolutního potlačení veškerých nepříhodných stavů mysli je možné během světského samády. Když meditující vystoupí ze světského samády, poklička se otevře a špína se může vyvalit ve. Ale během světského samády poklička je uzavřená, meditující se nachází ve stavu, který nedovoluje jakékoliv zašpinění mysli, nejenom to zašpinění mysli, které by dominovalo slovo a čin, ale i zašpinění mysli, které by dominovalo mysl samo. Aby meditující plně vyše z rámce zatlačování musí se zdokonalit v správném poznání. Mluvili jsme o tom, že veškeré buddhistické učení je učení o Metodách, jak dospět k správnému poznání. Proces zrání v budhově učení je tedy proces zrání ve správném poznání. Správné potlačení nebo správné prožití morálních zásad a správná koncentrace jsou předpokladem k zrání procesu zrání správného poznávání. A správné poznávání opět je, mluvili jsme o tom předpokladem, procesu zrání v morálním životě, v životě ve smyslu podmanění si smyslů a samády. Včera jsme mluvili též o tom, že plné dozrání síla v morálním životě není nic jiného než Plné dozrání v procesu správného poznání. Stejně tak, plné dozrání procesu správné koncentrace, učení se správné koncentrace, není oddělitelné, není nic jiného, než komplement procesu správného dozrávání, než procesu dozrávání ve správném poznání. S tímto pozadím, s tímto pochopením, jsme vysvětlili třetí a čtvrté Očištění, očištění správného vidění, správného názoru a očištění ve smyslu odřezání, ukončení všech pochyb. To jsou tedy třetí a čtvrtý stupeň očištění. V našem systému magie, který jsme si vybrali k vysvětlení procesu zrání meditační moudrosti, je to tedy třetí a čtvrtý střežení třetí a čtvrtý stupeň dozrávání. Vysvětlil jsem včera, že očista ve smyslu, správného, ve, ve smyslu získání správného názoru, správného vidění a očista ve smyslu odřezávání všech pochyb je v procesu zrání poznání, v procesu dokonalosti poznání, které je vlastním procesem osvobození. Tyto složky znamenají takzvaný ňáta pariňa. Plné poznání objektivní zkušenosti. Zkušenosti, která je stejná pro všechny bytosti. Pokud člověk nemá, pokud člověk meditující nedosáhne tohoto poznání, objektivní zkušenosti, zkušenosti, která nedovoluje ve své struktuře jakékoliv pojetí jáství nebo pevného jádra bytí. Toto je předpokladem k vyšším dokonalostem poznání, které otvírají cestu pro absolutní odříznutí všech nečistot mysli. Poznáním reality, která transcenduje tento svět. Mluvili jsme o tom tedy, že tato realita objektivního poznání je realita různých složek náma a rupa, různých složek tělesnosti a duševnosti, které jsou stejné jak pro člověka tak pro Jelena, tak pro Boha, tak pro Hmyz, pro jakoukoliv formu vnímání. Abych ujasnil, o čem mluvím a dám příklad. Pro nás sedící zde, tento předmět, který je přede mnou, mikrofon, hodinky, magnetofon, jsou pojmy, které patří do našeho takzvaného civilizovaného světa vnímání, takzvané familiární reality. Jestliže se porozhlédneme po ulici, sejdeme dolů, najdeme hezký pejska, vezmeme si ho nahoru a ukážeme mu tyto objekty. Jistě je očucha, ale neuvidí magnetofón, neuvidí hodinky, neuvidí eh, mikrofon, uvidí jisté tvary. Jestliže do nich dloubne čumákem, uvidí tvrdost Měkkost, teplotu. Toto jsou takzvané elementy objektivní reality, vidění, jež jsou předpoklady zkoumání těchto realit a mysli, která tyto reality vidí, je předpokladem k hlubšímu poznání. V tomto světě realit, jak jsme mluvili, není, jestliže je meditující, studuje uvnitř a venku, není místo pro žádné solidní jádro žádné jásty. Toto je takzvaná objektivní sféra poznání, kterou, která je předpokladem poznání Mirvány, Jestliže není tento předpoklad poznání Mirvány není možný. Důkladným studiem složek poznání meditující dosahuje první stupeň očisty správného poznání. To je očisty ve smyslu správného vidění. Jestliže má správné vidění, pak je možné Zkoumáním zákona souvislého vznikání, uznat, že veškeré složky naší zkušenosti světa, tak jak ho známe, jelikož nepřipouští žádné jáství, to jáství, které meditující nevidí, Objektivním způsobem vnímání to jáství nemohlo přijít z vědomosti, muselo přijít z nevědomosti, nemohlo přijít od nějaké nadprovozené síly, muselo přijít z karmy, z chtíče, nemohlo přijít ničím jiným než Mechanism chíče a nevědomosti, který je mechanismus samásáridské samsářické existence. touto reflexí, tímto pochopením meditující se očisťuje poznáním souvislého vznikání jakožto očista ve smyslu odřezávání všech pochyb. Není možné, protože ten, kdo projde tímto procesem, poznání souvislého vznikání, se bude ptát, jestli jeho já je stejné jako tělo, nebo rozdílné jako tělo, jestliže je stejné, jako bylo v minulosti, nebo rozdílné, jestliže bude stejné, jako je v přítomnosti nebo rozdílné. Takovéto otázky se přestává meditující ptát, jestliže projde tímto procesem očisty. Skončili jsme tedy u pátého stupně očisty, vysvětlené ve maga. stupně očisty poznání toho, co je cesta a co není cesta. Jestliže pokud meditující nepozná jasně, co je cesta a co není cesta, bude stále oběti bludu, kterému znemožní další pokrok meditaci. Jestliže meditující proskoumá objektivní realitu, tak jak je v rámci poznání náma růpa pěti agregátů existence 12. Sfér nebo 18 elementů existence, jestliže pozná tuto objektivní sféru bytí, jestliže pozná charakteristiky elementů bytí, které existují v rámci objektivního poznání, zkoumá tyto reálné elementy poznání poznáním procesu jejich zániku, jejich vznikání a zánikání v každém momentu percepce, v každém momentu vnímání. V tomto procesu zraje vlastní vypasanový proces. Po poznání vlastních charakteristik objektivní reality, které jsou rozdílné pro rozdílné elementy, meditující zkoumá jejich společné charakteristiky, vznikání a zanikání v každém momentu vnímání. Meditující, jestliže má předpoklady správného výciku v koncentraci, může, jak Vysudimaga popisuje různými cvičeními, jako růpa, sataka, náma, sataka, já je nebudu vysvětlovat, protože náš čas běží, jak reflík z Olomouce do Prahy. Hmm. Ale je důležité, aby meditující poznám veškeré složky růpa a náma v současnosti v minulosti, v budoucnosti aby poznal, tak jak co Bisudimaga a literatura vysvětluje. jedenáct aspektů všech reálných složek existence, to znamená jej vnitřní, vnější, současný, minulý, přítomný, jemný, hrubý nachází. Cí se v blízkosti, nacházející se daleko. Jestliže takto pozná všechny reálné elementy vnímání, ať v skupinách, jako agregátu nebo jednotlivě, toto poznání pak dovoluje to, že meditující se neplete o tom, co je, co z objektu, které vnímá, je. Prechodné jako prechodné, jako prechodné nemůže přinést uspokojení. A to, co nemůže přijet uspokojení, samozřejmě nemůže být já. To, co není já, nemůže naplnit, protože nemůže naplnit, musí být prázdné. Jestliže takto důkladně pozná, bude mu jasné, že i různé extatické pocity, různá světla, které prožívá během procesu meditace, jsou přechodná přechodné fenomény, které nemůžou být vlastním obsahem cesty. Jen tímto uvědoměním může se otevřít v dalších meditacích, prohloubených meditacích, intuice toho, co transcenduje tuto realitu přechodných jevů, co nemůže být ani světlé, ani temné, ani tvrdé, ani měkké, ani teplé, ani studené a tak dále. To, co je, co transcenduje veškerou sféru protikladu tak, jedině tak, může meditující dojít k dalšímu stupni očisty. Očisty, která dovoluje vlastní poznání reality, která transcenduje veškerou světskou skutečnost. Jedině poznání této reality dovoluje plné odříznutí, kontinuity znečištění mysli, stoku mysli, jelikož čas běží jak rychlý z Olomouce. Nebudu vysvětlovat různé stupně vypasánového poznání procesu těchto očist, které jsem vysvětlil. Důležité je, hned jsem se zmínil o, o tom, že proces očisty je též vysvětlen jako proces tří plných poznání. Zmínil jsem se o prvním, prvním poznání. Nezbývá než se zmínit o dalších plných poznání. Plný poz, první plný poznání je poznání objektivní reality. Druhé plné poznání, které je předpokladem vidění reality, která transcenduje světskou zkušenost reality. Druhý, tedy dokon, druhé dokonalé poznání vedoucí k odhalení transcendentní reality, je tzv. týrana Parina. Měta parina, týrana Paryňa. Týrana znamená proskoumání poslova dokonalost proskoumání prozkoumání ve smyslu poznání těch, objektiv, těch objektivních složek vnitřního a vnějšího světa v rámci pěti agregátů existence a tak dále, 12 sféra existence, 18 elementu existence, 22 dvou smyslů určujících existenci a tak dále, jak si meditující svůj vizi objektivního světa rozloží, záleží na něm. Týrania pariňa znamená zkoumání proskoumání, důkladné proskoumání této reality ve smyslu vznikání a zanikání v každém okamžiku vnímání percepce. Toto týra na toto proskoumání musí být proskoumání správným poznáním, proskoumání se školeným poznáním. Jestliže to není expertní poznání, není možné, aby meditující dosáhl poznání transcendentní reality. Panya, pragya, znamená expertní poznání. Čím expertnější poznání, tím rychlejší proces rozvázání uzlu existence. Jestliže meditující získává takto. Expertní poznání, poznání experta ve zkoumání příchodu a odchodu všech elementů světské zkušenosti v každém momentu vnímání. Jeho mysl pak sama od sebe se otočí směrem k realitě, jež transcenduje utrpení dané tímto procesem vznikání a zanikání v každém momentu vnímání. V abydarmě je tento proces očisty, pár, šestý stupeň očisty, očisty cesty k vidění nad světské reality, k vidění měrovány, nebo jakkoliv to nazveme transcendentní realita. Mena jsou klamna a Člověk by se jimi neměl nechat pomílet. Tento proces očisty viděním reality, která přesahuje rámec vznikání a zanikání v každém okamžiku poznání, je obsahem šesté očisty předpokladu rozvázání úzdu existence. Tato očista se jmenuje Patipada ňána Dasana Vizuby, což můžeme přeložit jako očištění v přímém vidění cesty. Tato očista očista ve smyslu schopnosti přímo vidět cestu, nad světskou cestu, probíhá, jak jsem říkal, dle krásného vysvětlení a vydalny. Když meditující dosáhne expertní znalosti, pozorování, vznikání a zanikání všech složek existence v každém momentu vnímání, jeho vnímání transcenduje sféru světských objektů a obrací se přímo k nirvání. Jak? Jak se tento proces děje? Tak jako ve starých, starých dobách, kdy ještě námořníci neměli kompas, místo kompasu, co udělali, používali takzvanou sam samudakáka. káka, jak by se to dalo přeložit, v ránu, hm? kterou vozili sebou při moře to tu krmili a když ztratili cestu, dříve se plůno podél pobřeží, nedovolili si přeplouvat na široké moře, když byla. Když ztratili cestu a nevěděli přesně, kde se nachází pevnina, co udělali mohli plavci, to, uva, to ty vrány, které si drželi na palubě a krmili je, vždycky jednu z nich pustili. A co udělá vrána, když je pustěná? Pokud nevidí pevninu, oblétává rov, oblétává, oblétává, oblétává. Jestliže neuvidí pevninu, unaví se a zase jde zobat na, tom, na palubu. Jestliže uvidí pevninu, co udělá? <laughs> a letí směrem, kde se pevně nachází. Co z toho usoudí námelníci, že tam se nachází nová země. Hm? Stejným způsobem, když expert misl v pozorování, vznikání a zanikání v každém momentu vnímání, unavená, utrpení, které toto poznání přináší, hledá stále intenzivněji sféru poznání, jež Transcenduje toto utopení, poznání, rozkladu všech složek bytí, všech složek vnímání, v každém momentu percepce. A tento proces, tímto procesem zraje ke nové zkušenosti, zkušenosti nové země, kde tento proces vznikání a rozkladu v každém momentu vnímání může kon končit a mysl, fr, otočí se k novému objektu a v tomto procesu poznání, který ačkoliv trvá jen dva až tři momenty vnímání, změní absolutně kvalitu bytí tím, že do něj vnese jasné poznání, reality transcendující zkušenost vznikání a zanikání v každém momentu percepce a tento okamžik poznání meditující může osvojit, připomenout, kdykoliv se mu zachce. Rozdíl mezi obyčejným člověkem a vznešeným člověkem podle buddhistické filozofie je tedy rozdíl mezi tím, který má přímou zkušenost této reality a který nemá přímou zkušenost této reality. Jestliže někdo má přímou zkušenost této reality, musí být schopen, jestliže autentická, stejně tak jako ten, který má autentickou zkušenost džámy, být schopen spojit mysl, kdykoliv se mu zachce, s touto zkušeností. A co zbývá? Zbývá nám sedmá očista toho, aby jsme dosáhli rozvázání úhlu, rozvázání úhlu existence toho, aby jsme se zbavili zbytečného duševního utrpení zbývá očista sedma, očista sedma ve smyslu očisty moudrého vidění Niana Dasana. Toto pak je cesta opravdového dozrávání meditační moudrosti, která povoluje odrezání veškerých nečistot, znečištění mysli a poznání reality, dokonalé poznání reality, ve které už není místo k aktivnímu znečištění mysli. Ten, které, který tohoto, této očisty dosáhne, dosáhl tedy všeho, čeho žák buddhy dosáhnout může, ukončil své učení žáka a může bez obav očekávat to, co nás všichni nemine, pozbytí této tělesné schránky a ducha, který je na tuto tělesnou stránku udělá mu je vše, co uděláno má být a v osobě, která udělala, co uděláno má být, mysl prožívá jednu chuť, chuť osvobození, její smysly zůstávají po dobu života ve stavu plné nestr nestranosti a tím nemůžou být znečištěni, aktivně znečištěni veškerým světským bytím. Jestliže ovšem někdo chce dosáhnout stavu v buddhy, kde toto vnímání čistoty je doprovázeno. Vše vědomosti je má ještě leda co by se priučilo a co se přiučí, jak to dělá, jelikož čas, jak jsem říkal, utíká nějak rychlí z a už nás kromí, necháme to napříští příležitost. Teď vysvětlím jenom opravdu několika větách, to nejzákladnější, to nejdůležitější. Možná za rok, když přijedu, můžu udělat podobnou přednášku, proces očisty v Mahajánu, dozorávání meditační moudrosti. Teď jen to nejzákladnější. Vezmeme si k tomu například Zonka rozdělení, založené na dokonalém studiu Yoga Chara Brumi od Asangy. Cesta Bodhisattva, model, očisty bodhisattví se liší od tohoto modelu očisty žáka, který jsem vysvětlil v předešlých večerech, ve smyslu, že jeho očista začíná stejně jako očista, jak jsme mluvili na začátku, stejně tak jako očista žáka začíná tím, čím začíná miš kramja, Nekama. Odchodem musí mít bodhisattva, stejně tak jako žák, stejně tak jako kdokoliv jiný, který chce praktikovat jógu. Jedinou cestu správného poznání. Ten, kdo chce praktikovat jógu, první důležitý krok, odhodlání k nekama, niž Odchodu od utrpení. Odchodu odhodlání k odchodu do bezdomoví. Ne bezdomoví nutně, že se musí, aby mohl praktikovat jógu stát mně, ale domov. To, co je náš domov, jsou odhodlání odchodu z domova, je odhodlání k odchodu od vazet, které nás vážou na tuto světskou existenci. Jestliže toto odhodlání nemáme, jakákoliv cesta nemůže přinést své plody je jedno, jestli dotyčný jde cestou bodysvětly, nebo cestou budovího žáka, nebo jakoukoliv jinou cestou, bez odhodlání rozvávat světské vazby usilí v nemůže dozvat. Další krok, který Liší Bodysatva od Žáka je Bodičita. Bodičita může dozrát jedině za předpokladu, že dozráno, dozráno necháma, niškramia odchod, odhodlání k odchodu, do bezdomoví, odchodlání k odchodu od utrpení. A co znamená Bodičita? Bodičita znamená mysl pochopení a praxe mysli, osvícení o osvícení, které nerozlišuje mezi vlastním utrpením a utrpením druhých bytostí, které má odhodlání brát na sebe jako vlastní utrpení druhých a odhodlání nedistancovat se od tohoto utrpení. A třetí stupeň o čistý bodysakry, dle systému vysvětlení z těho je pak tedy praxe pochopení a praxe prázdnoty. Prázdnoty nejenom prázdnoty jáství, ale prázdnoty všech elementů poznání, které dovoluje meditujícímu hlubší pochopení zákonu souvislého vznikání na základě hlubšího pochopení prázdnoty všech reální, reálních složek bytí, objektivních složek bytí. Nebudu hovořit víc, protože Čas utíká, jak i spožíjený rychlý z utíká moc rychle, už máme půl devletý, a na tý čas, který jsem si obezlil vždycky na jedná půl hodin, aby jsme měli čas společně zameditovat a čas na odpovědět otázky, tak necháme dnešní vysvětlení tady, můžeme si na několik, několik minut opočinout, tak jako obvykle příležitost, pro důležité otázky a ukončíme dnešní večer a tu sadu přednášek jako obvykle společnou meditaci. Okay. Čekám na, na otázky, ale bylo by dobré je nějak trochu omezit, protože ještě mám něco co dělat potom a vám musím někam tam jít a nechtěl bych tam být prí, příliš pozdě. připravil. Si někdo otázku? Je nějaký nebo Stejně tak, jako jsou sliby, kterými se člověk stává buddista, u pásaka, jsou sliby, kterými se člověk, stává, pásaka, sliby, kterými se člověk stává, stává mnichem, nebo novicem, jsou sliby bodhisata. Hm? Teď v rozdílných tradicích v Tibetu, v Číně je to jinak, ale čtyři hlavní, hlavní přísahy bodhisatvy, sliby bodhisatvy, jsou stejné ve všech tradicích, nebo deset slibů samantavanhry, to je tak populární jak v Tibetu, tak v Číně, ty jsou stejné. Potom v Číně je takzvaná tradice Brahmajana Sutra, to je celý komplex příkazů bodhisatvy. Čtyři sliby vody se tu znáte, v Číně, v Japonsku, v Koreji, v Tibetu se to recituje. V Číně se to recituje dokonce před každým jídlem. Jon se upeňuje tu, fandá upeňuje jen tu, jen tu, jen tu, tu, tu, nejen sebe, ale všechny bytosti. Hm? Proto osvícení buddhy se jmenuje Antara samjak, Sam -body. Sam znamená dohromady, ne jenom pro sebe, ale dohromady se všemi bud bytostmi. Hm? Čili ten, kdo se chce stát Bodhisattva, musí slíbit, že nejenom si slíbit a slíbit přítomnosti svého vznešeného přítele učitele, Jsouk jsem vůpěn, že jen tu. Fanao útim vůčím, že jen tuan. Fan znamená kléša, zašpěnění mysli. Vůčím, fan útim. vůčím. Vůčím znamená nevyčerpatelné fan nao. Nevyčerpatelné fanal to znamená nejenom své fanal, nejenom své zašpěnění mysli, ale zašpěnění všech bytosti Tuan odrežu, což je stejný význam, když budu na druhou stranu to sám, ale půjdu doprovodit všech bytostí. To je druhý slib. Čímu hmm. jsem vůběn, že jsem tu annavou, to. Fámen, Wulian, Šien, Šie. Fá, fá, znamená darma. Men, znamená metody, famen, Wulian, Šien, Šie. Šie, ši znamená studují. Budu studovat všechny metódy darmy. Abych mohl být prospěšný všem bytostem, musím studovat všechny metody darmy. Čili můj kurz Učení nekončí osvobodit zemín se od vlastního otopení. To je nový se mluvím, tu, na jen tu a fan fo Fo je Buddha, Tao je cesta, Buddha, Marga. Chang, hm? znamená oku ok hm? přísahám, že budu realizovat, ne. Obyčejné osvícení, ale Amlutara sam, jak samoděl. Budhovu cestu budu realizovat. Hm? Čtyři sliby. Hm. To jsou ty nejjednodušší sliby. Nebudeme rozbírat ostatní sliby. Necháme to na příští, příští rok, až přijedu. Udělám zase nějaké přednášky. Hm? Hm? Můžu vysvětlit. Ale tyto čtyři sliby vlastně obsahují všechny ostatní sliby. Navazují ty ostatní sliby. Mají, prohlubují tyto čtyři sliby. Hm? Ano? vůbecste o o pitání na vlastní na domov, jakom má realizovat vlastně svůj trakt, kdož, který má povinnost, kdož rodinu, má, kdož je muž, kdož tak, kdož je pomalu, pomalu, jak říká stejnodní šántí dělá, člověk musí jiný začít, bodí se to realizuje dávání všeho. dávání všeho je to nejčerstvější, aby mohl člověk se učit dávání všeho, Musí začínat dávat pětikoronu, dávat zeleninu, dávat ovoce a tak dále se všemi ostatními dokonalostmi. Člověk začíná tím, že se člověk učí cestu bodhisattví, cestu budy, učí se cestu dokonalství a musí někde začínat. Začíná obědat pro, pro hladovýho muža, začíná trochu zeleniny, pěti pro žebráka a tak dále až nakonec bude mát schopen dát víc, jak Buddha praktikoval dát svý oko, či ruku, nebo či celou svou bytost pro dobro druhé a tak dále ze všech ostatních dokonalstvích. Ano? Kdyby jsem to napojit, na to, se na dobro, který byste všechno, co to Prosím? A dáta, jako Jestli je to možná vysvětí je znamená eh, yeah. já. Hm? Ego v tom smyslu. An znamená eh, deprivativ. Bez. Hm? Bez. Ega bez jáství. To znamená, jak jsem vysvětlil, poznáním vznikání a zanikání všech reálných složek světské zkušenosti člověk poznává, že všechny tyto složky světské existence nemůžou přinést uspokojení, že jsou jasně utrpení. Jestliže pozná, že jestliže to takto pozná, Poznám, že všechno, co je v rámci těchto složek, jak nezáleží na tom, jak si je jak je studuje, které obsahují veškeré jeho vnímář, světské vnímání, se nenachází žádného stálého, pevného jádra, které by dovolovalo pojmout v tomto rámci prožití reality něco stálého. A já pojem jádra, pojem já je pojem něčeho stálého. To co není stále, nemůže být já. Hmm? Je to jasné? Hmm. Hmm. Záleží na jakém stupni poznání jste. Jestli jste na vysokém stupni poznání, tak touhy jsou tež čistit. Jestli nejsme na vysokém stupni poznání, tak no touhy nejsme čistit. Bez eh, touhy nemůžeme. Bez vášně nemůžeme nic dělat dobře. Hm? Vášem je podmínkou dělání věcí dobře i dělání dobře procesu osvobození. Ale ten, kdo se osvobodil, ten nepotřebuje žádnou touhu. To už toho, po čem toužit? Meditaci v nemoci. Meditaci Já myslím, že nemocí je mnoho. Hm? Proto Buddha učil mnoho, mnoho učení, hm? protože nemocí je mnoho. Podle druhu nemocí musíme určit druh učení, který nejlépe léčí danou nemoc. Většina nemocí dnešní medicína začíná pomalu, pomalu tež vidět jasněji. Je psychosomatického rázu, hm? protože stav našeho těla se nedá odpojit od stavu naší mysli. No, teď záleží na tom, jaká je nemoc a podle druhu nemoci člověk by se měl poradit s moudrým mužem nebo měl by meditovat tak, aby měl jistou intuici o původu své nemoci, symptomy své nemoci. Jedně, když správně pozná symptomy, může se správně léčit, pokud Nepozná správně, symptomy nemůže se správně léčit, ne. protože velmi často symptomy nejsou správně analyzované. Léčba se přenáší z jedných symptomů na druhý symptom. Ovšem, jsou nemoci, které jsou více psychosomatické, jsou nemoci, které jsou méně psychosomatické, Je třeba rozlišit jasně, je třeba poznat. Proto se nedá tato otázka odpovědět jednorázově. Člověk musí poznat. Symptomy nemoci, pak může právně léčit, pokud nepozná symptomy nemoci, nemůže správně léčit. No a nejdůležitější je, ten buddhismus tak tvrdí se zbavit duševního utrpení. Pokud jsme schopni se zbavit duševního utrpení, budeme moci správně poznat tělesné utrpení. Pokud nepoznáme správně duševní utrpení, není pravděpodobně, že správně poznáme Tělesná utopy. Stačí to? otázku. Je. Tak to vypadá na meditaci.